Полум'я знищує усе за собою і врешті-решт себе. Берег поступово зникав у тумані, танув, і як спогади про минуле. Смуга океану дедалі ширилася і зрештою вкрила весь простір до самого небокраю. Весь час протягом подорожі Діана почувалася мерзенно. Вже на другий день її замордували нудота. Жінка нічого не їла, не вставала з ліжка і з жахом уявляла ще 12 пекельних днів. Дартували люди і голосні розмови. Веселі дівчата з каюти постійно щожжували і запах їжі переслідував Діану. Здорові молоді організми потребували гарного харчування. Діану починало тіпати лише при згадці про варені яйця та сало з цибулою. Хоч раніше вона вважала такі страви делікатесними. Сусідки виявилися співчутливими і через тиждень, коли з'їли свої запаси, перебралися обідати до знайомих хлопців. Діана опинилася на самоті і в тиші. На палубу майже не виходила. Зранку вона зовсім не підводилася, а вдень сонце пекло, мов скажене. Тільки ввечері Діана іноді виходила подихати свіжим повітрям. Але тут не було приємних сутінок, до яких вона звикла. День переходив у ніч без зайвої романтики, майже миттєво. Якби вона була у кращому стані, то помітила б, що океан неначе казкова палітра, грає багатющими барвами. Водна стихія була то жартівливо зелена, облакитна, яскрава, а то її вкривав ліниво сіруватий серпанок. Але те, що тішить око митця, не хвилює змучену вагітну жінку. Їй обридла одноманітна картина моря і неба. Їй було не до грипів тонів. Діана лічила дні, а потім години. Їй обіцяли зиму в Бразилії. Так, там було 28 за Цельсієм аборигени насолоджувалися прохолодою після літніх 45. Але жителі північних країн не помітили жодної різниці у температурі, порівняно зі своїм літом. Коли спустили трап, Діана, замість радості ступивши на тверду землю, відчула переляк. Зникав останній острівець її минулого. Попереду вирувало темпераментне латиноамериканське життя з пальмами, ананасами та незнайомою мовою. Більшість іммігрантів почувалися невпевнено. Українці трималися разом. Їх висадили у Флорентині. Було таке враження, що бюрократичний апарат Бразилії стажувався в союзі. Ті ж самі заклопотані обличчя, той самий чиновницький поспіх, перепровадження людей з інстанції до інстанції, Сила селена казенних паперів, Діана схитрувала і дещо затрималася, години на три. В Європі зручніше та безпечніше було мати посвідчення на прізвище Мен'є. У Бразилії Ланевська хотіла скористатися допомогою земляків. Її справжнє прізвище підходило більше. Встановлювати особу жінки, що не володіє мовою, виявилося нелегкою справою. На докучливі переходи з одного кабінета в інший поховали в Діані Надію зареєструватися і, подай, помитися. Вона смиренно чекала, коли ж комусь обридне з нею возитися. Нарешті їй видали папірець з печаткою, де вона значилася Діаною Ланевською Мен'є і відпустили на волю. Діана шкодувала, що її живіт ще непомітно. Матерів з дітьми та вагітних жінок взяла під свою опіку парафія Української православної церкви. Але навіть заради своєї дитини жінка не схотіла проситися до батюшки. Колись та треба ж попрощатися з брехнею. Не можна за годину перетворитися з атеїстки на віруючу. Вона провела очима гурт жінок із дітьми і залишилося ночувати в таборі просто неба, вдоволена своєю чесністю. На щастя, ночі в Ріо теплі навіть зимку. Діана довго не могла заснути, прислухаючись до нових звуків. Океан шумів глухо, в деревах заходилися екзотичні пташки, самі дерева шелестіли незнайомим шелестом. Солодкий, пряний аромат тропічних квітів та розчавлених на пристані фруктів забивав важкий запах, що панував у таборі.